כן רבותיי, הייתי מציע לדבר על נושא קצת מוזר. אם היה לכם שאלה מיוחדת, חוץ מסטגניות שאני לא מבין בהן, אז הייתי מעלה בדעתי לדבר נושא קצת מוזר ועל הנר. למה בדיקים דרות בחנוכה? אז תיקי נמרד החלוקה זה פשוט, כמו שקדמי אומרים את זה בנוסח של הנרות הללו בהדלקת נרות, כי אנחנו באים להזכיר את הנס, אומר הרמב"ם, לפרסם ולגלות את הנס, כדי שיודו ויעללו וישבחו את הקדוש ברוך על הנס. זו הסיבה העיקרית. אני לא מתווכח, אין, אין, זו הסיבה. אבל בכל אופן, הרגשה אומרת שיש בנר קצת יותר מזה. כל מיני ספרים על זה, שנר, עכשיו שם פסוק במשלי, נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, הנר מזכיר את האדם. דורשו דורשי רשומות של ראשי תיבות, נר, פתילה, שמן. ואני רוצה קצת לדבר על המשל הזה, מה יש בנר שדומה לבן אדם? אז נר, קודם כל צריך לדעת שנר, פירוש המילה נר זה הכלי שבתוכו שמים את השם. איך? לא הפתילה והעץ? הנר זה הבית קיבול של השמן. אני לא נכנס לשאלות הלפתיות. המערב דן, האם אפשר להדליק נרות חנוכה בנר מוצק? אנחנו נוהגים בהלכה שכן. אבל העיקרון של הנר, הצורה הראשונית של המושג נר בהרבה מאוד סוגיות בהלכה. נר של חרס, נר של מתכת, נר זה הכלי שבתוך זה שמים את השמן. אם אנחנו עושים לנשאל, האדם... הוא גם דר, אז זה ברור. למרות שבמרכה שכתוב בנר תלם מתכוונים לנר עצמו. אני לא יודע אם תמצא מקום כזה. כן, רגיל בנר, אבל אני את הדרם הרומי. הכוונה אפשר להרגיש שיש לו בית כיבוד. הכוונה להדליק נר, אבל גם אתה מבין שהכוונה היא לא נר מכובד. גם אם נר הכוונה, כי הנר מכובד צריך להדליק את הנר. לאור הנר. לא, לא יודע, כנראה הולכים כלי. לא אומר שאי אפשר לצאת את זה חובה זה לא עוד יותר, אבל העיקרון הוא זה. עכשיו אני אומר ככה, גוף האדם הוא הנר. הוא הנר, הוא כלי, הגוף של האדם הוא כלי שבתוך זה מתרחשת כל הפעילות הגדולה של האדם. האש, אני גם יודע מה זה. האש היא עבודת השם. הקב"ה רוצה שהאדם יבער מה האש שתצא. ‫באמצע בתואר? ‫-כן, באמצע בתואר, יפה מאוד. ‫עבודת השם, רגשות קודש שיש לבן אדם וכולי. ‫מה שנשאר להבין זה מה היא הפתילה השמן. ‫וזה קצת צריך ביותר. ‫מה היא הפתילה ומה השמן? ‫אז אני מציע, אני מציע לומר ‫שהשמן הוא האדם, ‫הוא הנפש של האדם. זה אומר, כוח החיים שבהזעם, כוח הרצון, שאפשר להדליק אותו, אפשר להצית אותו, ואז הוא יוצא לעבודת השם. הוא יוצא למקום הנכון. בנר רגיל, כשאתה מסתכל על נר, אז העיקר בעירה זה השמן. מה הבדילה עושה? הבדילה היא שתי תפקידים. <coughs> תפקיד אחד להצית את האש, אי אפשר בשמן. שמן הוא לא או ניצת, מבנזין או... נפט שאפשר להצית אותם, רעים עוד עדפים. בנזין או נפט אפשר להצית אותם, שמן אי אפשר להצית. שמן כדי שהוא ידלק, הוא צריך להיות, צריך פתילה. עכשיו, הפתילה עושה עוד דבר, וזה מאוד מאוד משמעותי. הפתילה היא מווסתת את הזרימה של השמן. תלוי כמה, ועדק. כמה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות פתילה אהבה. בכל רגע נתון יהיה הרבה שמן, תהיה לה גדולה. הנר יגבר תוך תקופה קצת, תוך זמן קצר. אם אתה רוצה אש קטנה יותר, מה שעושים כדי שהשמן לא ישרוף את הכל, כדי שהיה שלא תשרוף את הכל צריך פתילה. הגדרון של פתילה זה אביסות, הכיוון, הכיוון של האור, של השמן, כדי שיהיה מכוון למטרה. לאור יש מטרה, המטרה היא להעיר, לא מדברים על מדורה שבאה לשרוף. זה בדיוק בתורה, בגדול גם נפט יכול לעשות אותו. אוקיי, oh. okay, שאלה, שוב פעם, אה, עד כמה נפשי באיכות, התורה תמיד תהיה תורה. או, oh. עכשיו, במילים אחרות יוצא, אם כן, שהתורה והמצוות הם הפתילה. הם הפתילה. כל זה כותב הדבר. הדברים יוצאים מתוך דברי הבאהל, אני לא יכול להגיד שמה שאמרתי כתוב בבאהל. ככה אני הבנתי בתוך דברי הבאהל, אבל אני לא מבטיח שאלות תבינו אחרת. אני חושב שזה נכון. ואני <אז> חושב שבואו נתבונן, וזה מה שבאתי להגיד לך היום, למה זה נכון ומה זה אומר לנו. זה אומר לנו שאם אנחנו מחפשים את כוח הבהירה של, של הקדושה, הכוח נמצא בשמן, שזה בנפש של האדם. אין מקור אחר. אין מקור אחר. התורה לבדה לא יכולה להיות מקור לאש. התורה לא יכולה להיות מקור לאש. התורה יכולה להיות מדריך לכוון איך לנהוג פה, איך לנהוג שם, מה לעשות בכזה מקרה. המוטיבציה לפעול ולהתקרב להשם, היא שייכת לנפש של האדם. והנפש של האדם היא דברי חז"ל אומרים שהיא מנהל יונים, והיא משתוקרת לחזון למקורה. זה המקום שלה. אין לנפש מטרה אחרת באמת. בספר הזוהר יש אה, ביטוי מעניין, כינוי מעניין לקדוש ברוך הוא. הקדוש נקרא שם כיסופא דקול כיסופי. מי שכל הנכספים, נכספים אליו. תסתכל אם למדת פעם על גג של בניין בתל אביב, או במרכז ירושלים, או... שנים גדולות יותר שמעתי, לא ראיתי, אבל שמעתי שנים יותר גדולות מירושלים ותל זה נכון? ירוחם. לא הייתי שם, לא ראיתי. האמת הייתי שם, לא, זה לא נכון. אבל יש מקומות, ואתה רואה במקומות האנשים רצים, רצים, רצים. לאן הם רצים? מה בוער בהם? נוכסידים, אצלנו נוכסידים אומרים שכל העולם כולו זה רק משל. והנמשל הוא כסף. אבל זה צחוק בצד, צחוק בצד, אבל האמת לאמיתה, שמה שכל האנשים נחשפים זה לקדוש ברוך הוא. הם לא יודעים לקרוא לדבר בשם הנכון, הם מחפשים לאותם רגעים של עונג, אותם רגעים של תחושה של ממשות, אותם רגעים של קרבה, הם מדמיינים, ואולי באיזשהו חיקויים יש בכל מיני מקומות בעולם, אני לא אומר שלא. אבל הדבר האמיתי, זה כתוב בספר הזה, הדבר האמיתי של נשם נפש האדם נחשפת זה דבר אחד, והוא חיים. הפסוק אומר, באור פני מלך, חיים. אין דבר אחר שהוא מקום של חיים, חוץ מהחיבור לקדוש ברוך עכשיו, אלא מאי? שצריך שתי דברים. צריך את הפתינה בשביל שתי מטרות. אחת, כדי להצית את האש. כי אחרת השמן הוא. לא, הוא זה יכול לחוות, כן. צריך פתילה בשביל להצית את האש, זה אחד. ושתיים, צריך פתילה, וזה מאוד מאוד חשוב, בשביל לכוון את המהלך. איך הולכים? אתה אומר, לאן הולכים? מאיפה הקב"ה נמצא? אז בשביל זה צריך את התורה. כשתדריך את הבן אדם, ותרגיל אותו לחשוב בצורה יסודית, תרגיל אותו להיות מתון בדרכים שלו, ולנסות למצוא דרכים איך להשיג את, את מה שהוא באמת רוצה. הרעיון <inflamm> הזה כתוב בעצם במזילת ישרים, בדלק הראשון, הוא מביא מדרש קהלת, מאוד מאוד מפורסם, כולם מביאים אותו, ואני חושב שזה תוכן הדברים שם. עכשיו כתוב שעל הפסוק בכהלת, וגם הנפש לא תימד, אז כתוב שהמשל לעירוני, עירוני זה אדם פשוט, שנשא בעת מלך. אפילו הביא לה כל עולם, היא לא תהיה שבעת רצון. שהיא עם אף או לא כבר יכול להביא להם. מה המושגים שלו ב... ב, ב ‫הביא למוזיקה, היא אוהבת מוזיקה. ‫הלך לחוק, קנה איזה דיסק של... מוזיקה זה דבר מוכן. ‫-יכול להיות. ‫אני מדבר במשל, ‫אם מבינה במוזיקה אחרת, ‫אבל הוא הביא איזה מוזיקה... ‫מה זה הדבר הזה? ‫אז הם דופים דופקים כל הזמן. ‫איזה חתונה ירושלמית. ‫הוא מכירה מוזיקה קלאסית, ‫היא בתנ"כים. ‫מה ההבדל? ‫מה ההבדל? ‫כל יד של רמה. מה ההבדל מבחינת אומה? אני מתאר לעצמי שכל דבר יש לו אדם יש מומחה שעושה אותו. יש אנשים בודדים בעולם שידעו להלחין שירים, להלחין כאלה שירים שישירו אותם בכל העולם. אני, יודע, אני לא מבין במוזיקה. אבל אני יודע שהיה מלחין בשם שייקובסקי. סבתא שלי הייתה שומעת אותו בתור זה, היא לא הכירה אותו אישית וכו', עכשיו אם הייתי מביא לה דיסק, אלחנה שלי, אני, כל שיר שאני שר זה אלחנה, אני אף לא יודע לעזור לו את פעמיים. עכשיו, אתה שואל אותי מה ההבדל? למה בכל העולם לא קונים? אני, אני אעשה מבחן פשוט, אם מישהו יודע לעשות דבר רמה, אז קונים אותו בכל העולם. <coughs> אני לא מבין במוזיקה, אבל אני יודע בספרים זה ככה, בספרים זה ככה. מה שומע? כאילו לפי צרכנים כאילו שמובן מסוים יש שוק של מוזיקה שוק של מוזיקה והסתבר. אם אני בודק בשוק הזה. כל העולם קונים הרבה חלב שזה רמה. לא חלב זה לא יש רמה אבל אם יש שתי יצרנים של... לא לא לא אתה מדבר. יש דבר אם אתה מדבר מוזיקה מי שיודע לעשות מוזיקה מי יודע לשחק כדורגל הכי טוב אני יודע שזה לא אני למה אני יודע שזה לא אני? כי כשאני צריך כדורגל, אף אחד מהשקנים לא מסתכל, ואף אחד לא מגיע, ואף אחד לא יסריט את זה וירא את זה לכל העולם, ויש אנשים שיודעים לעשות את זה. זה לא הנושא שלנו, אבל בכלל, זה ממש היה אגב, אבל אני לא מבין מה... אבל בלשון המודרני, דבר שיש בו הרבה רייטינג, זה אומר שזה ברמה. בדרך כלל, בכל תחום, האנשים, האדם יודע, מי הרופא הכי מפורסם, המנתח מוח הכי מפורסם. תסמוך על זה, בדרך כלל אני יודעים מזה, בדרך כלל אני יודעים מזה. אתה לא חושב כמו אתה חושב אחרת? אתה חושב שמי שבמוזיקה יותר טוב יכול להיות אדם... יכול להיות, הכל יכול להיות. יכול להיות שיש בן אדם שמשום מה לא שומעים אותו. אבל בדרך כלל, בדרך כלל הנכון שבן אדם שהוא... בגלגל. זה לא משחק. זה לא, מה הכושר שלך? מה הכול יש לך בזה? למה הבא? בסדר, הוא הגיע באמת לסדר ושאלה מריבית על איתו. בסדר, שלום שוי. עכשיו, אני אומר, אז מה כתוב במדרש הזה בכהנת? אני חושבת בכהנת כתוב דבר כזה. כתוב שיש נפש לאדם שהיא מגיעה מן העליונים, והיא לא שבעת רצון כשנותנים לה לא נכון. זאת אומרת, האדם בעצם רוצה את הדבר הנכון, וכשאדם מקבל דבר לא נכון, הוא לא מרוצה. אז המבחן... של דבר נכון ולא נכון, במידה רבה, כתוב במדרש, הוא רצון של הנפש. זאת אומרת, הנפש <laughs> היא שם נמצאה התשוקה, שם נמצא הרצון שנביא את האדם להידבק באשר. נמצא <laughs> משמור. כן, <laughs> כן. <laughs> כן, <laughs> נכון, גם הנפש לא תימאל. אני רוצה להראות לכם דוגמה, יש ספר שנקרא דעת תמונות. <laughs> כתב אותו הרמח"ל. ספר זה <laughs> בנושא שיחה. <laughs> <laughs> דעת תמונות. <laughs> ‫אסטרונס, יהיה ככה. ‫לא אכפת לי, ‫אם קודם דאסטרונס, ‫הרמח"ל היה שומע את דאסטרונס, שאל מה זה? בסדר, נקרא את זה דאסטרונס. בסדר דאסטרונס זה דברים בין הנפש ובין הנשמה לבין השכל. ‫מי שואל ומי משיב? ‫מה? שם שיחה בין הנשמה לסכל. ‫מי שואל ומי משיב? ‫מה זה שיח? האמונה. הנשמה שואלת, יפה מאוד, יונדן, והשכל משיב. מה זה אומר, מי יותר גבוה, השכל או הנשמה? השכל יותר גבוה. אבל איך אתה חושב ככה? אני חושב שהנשמה היא יותר גבוהה ולכן היא שואלת. מה זה השאלה? השאלה זה לא שמשהו אכפת לי, שמשהו כואב לי. אני לא שואל, השכל לא יכול לשאול כלום, כי הוא לא רוצה שום דבר. השכל הוא כלי, השכל הוא כלי, כמו שהתורה, התורה היא הפתילה עם מדריכת הבן אדם, איזה דרך להשיג את השאיפה שלו. אבל כוח השאיפה של האדם, שהוא המניע הגדול, המניע הגדול שמניע את הבן אדם להתקרב להשם, נמצא בנפש של האדם. עצם הנפש של האדם בגלל זה אין אשתו מה צריך את התורה? התורה צריכה בשביל שתי דברים, כדי להצית, כדי ליצור את החיבור. בין הנפש לבין הקדוש ברוך הוא, ודבר נוסף שהפתילה צריכה, וזה מאוד קריטי, מאוד מאוד קריטי, הפתילה צריכה בשביל לכוון, ליצור מינון נכון של שמן, מה שקורה בנר כשאין פתילה, השמן לפעמים הוא נשרף ונדלק ונהיה ולפעמים השמן נכבה, צריך מינון מדויק או מתון, מכוון מכוונן של שמן שזורם על כתיבה. אמרתי לך, גם בחיים של האדם בעבודת השם. האדם רוצה מאוד להתקרב, התורה מדריכה אותו ללכת בקצב נכון, ללכת בסדר נכון, לעשות את הדברים הנכונים. התורה מכילה את האיזון השלם, את האיזון בכל תחומי החיים, שמשם האדם יכול לדעת איך הוא עושה את הדבר שלו. אבל אף פעם לא צריך, תמיד צריך לדעת שאת האור צריך לחפש בתוך עצמי. זה דבר חידוש עצום. אם כנים דברים, אם אנחנו מתוקים, תודה רבה. אני להגיד שכן, דברים מתוקים. אולי נתגנב קצת. מה אמרנו? אמרו מסיבת חנוכה עם הרבים במולדת שלנו. מה ברכים על זה? תביאי קרמבו. מה זה? מה זה לפנימו? זה הכל. איך הוא שלנו? סוכר. אה? לא, איפה סוכר? אני קוף סיגרית. רק שוכר יהיה קצר. זה דבש. אתה רואה שזה... זה לא לבן. מה למה? הסוכר הוא לבן. דיוק איפה סוכר. מה נראה לך שהם שמו סוכר פה? כן, לא הגיוני. יכול להיות. והם רוצים להתחיל איתו משהו לא בריא? מה עושים? כן, בסדר. מה אמרנו פה? אמרנו פה דבר לדעתי הוא דבר גדול מאוד, שרוב בני אדם לא מודעים אליו. איפה אנחנו מחפשים את האור? האדם רוצה אור, אין דבר אחר שאדם רוצה חוץ מאור. האור בלב. האור של האדם נמצא בלב שלו. כן, בהחלט. עוד פעם, הם יכולים לחפש את זה בכל מקום שהם רוצים, אבל בכל מקום שהם ימצאו, הם ימצאו את הלב שלהם. יכול להיות שיש הדרכה, עוד כמה הדרכות אפשריות, ויכול להיות שההדרכה שבה זה הדרכה נכונה. היא הדרכה טובה, זה גם יכול להיות. אבל, אבל, אבל שוב, מה שהם חפיר שם זה הדרכה. אבל ההדרכה היא איך להוציא את האור מתוך הלב. אין אור אחר חוץ מאשר הלב. זה נקרא בשפה של חז"ל, אמת וארץ תצמח. אמת וארץ תצמח זה נקרא, המקור של האדם נברא באופן כזה שהוא נמשך מטבעו, מעצם הטבע של הנפש, ונמשך את אל התור. התורה יכולה לתת לבן אדם רק הדרכה, רק מסגרת, רק כלים, ממש ממש פתילה, לכוון את הזרימה של, הש, של השמן באופן נכון. אבל הטבע, הקב"ה בראת האדם בצלם אלוקים, על חתום התורה. מה זה אומר? זה לא שכוחות הנפש של האדם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, הם כולם כוחות טובים. שצריך להשתמש בהם לקדושה. אין כוח אחד, הרמב"ן כותב את זה באגרת הקודש, אין הקדוש ברוך הוא לא שום דבר, לא בגופו ולא בנפשו, שיהיה גנות או כיאור. שיהיה גנות או כיאור או מכוער. האדם בכל אשר לו, לא, כל מה ש... אני עומד ואומר את זה במפורש, לא רק מוזר, יותר אני אגיד. אני אגיד יותר חריף, האדם, בצד עצם מציאותו, כל המציאות של האדם היא קודש. על מה הם? הרב. מה? על חיור אבל? כאילו כנראה הם כאילו מוסרי, כאילו, המדע המכוער, אני לא יודע, יכול שיש, אבל זה לא הנושא. יש כל מיני ריגאים שהם לא מעשי הצרכים. עוד פעם, הרצונות של האדם, נפש האדם כולה מכוונת למטרה אחת, לחיות. אתם מסכימים? האדם רוצה רק לחיות. קורא ליטונים, שרצון החיים של בן אדם באופן כזה שהוא מבין לעצמו מוות. מה? מה עמדה? הדיבור בינינו. בהחלט. לא, הסיגר אותה זה דוגמה טובה. למה בן רוצה לעשן? הוא למות. זה הסיבה שאתה רוצה לעשן? כי הוא רוצה למות? לא, כי הוא רוצה לעשות. עוד פעם. כי זה מספק איזה שהוא מפגר, זה יכול להיות. אבל מה הוא מחפש? מה? מה הוא מחפש בסיגריות? לפי מי? לחיות. לפי פרויד זה... זה לא משנה, פרויד או זה, זה לא משנה, אתה יכול ל... אדם רוצה דבר אחד בחיים, הוא רוצה דבר אחד בחיים, הוא רוצה לחיות, לחיות את זה ליהנות, לחיות את זה להרגיש טוב, לחיות את זה להרגיש בטוח, לחיות את זה להרגיש חכם. לחיות את זה בחיים. זה אמרה המחדרים שלו, מה הכוונה? בן אדם לא רוצה להרגיש דפוק, להיות אין בלב, מה החידוש לזה? עכשיו, מה החיים של בן אדם? החיים של בן אדם הם תמיד טוב. אין חיים יותר טובים. כל מה שלא טוב בחיים, זה שיש תערובת של מוות בתוך החיים. המציאות היא שהמוות והחיים מתערבבים, כמו סיגריות. מה זאת אומרת, אין מעשים ש... מצד אחד הסיגריות, הסיגריות זה מעשה שיכול לגרום למחלות, בואו לא נדבר על מוות, יכול לגרום למחלות. זאת אומרת, יש פה מצד אחד <מת> מיעוט <מת> חיים. מיעוט חיים. מצד שני, הוא גורם הנאה, ולכן הוא, הוא רוסיף חיים. עכשיו, האדם אין לו את הכלים לברור באופן נכון את הזה, אבל מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה המח... הוא לא שם לב שהוא רוצה סיגריה, כמה מחיר הוא עלול חלילה לשלם על זה, ולכן הוא נסחף. השכל צריך להדריך אותו, להדריך אותו ולהגיד לו, לא תשמע, שים לב, יש צד שאם תיקח את הסיגריות זה יגרום לך נזק, אבל האדם לא רוצה את הנזק. עכשיו אני שואל, כאשר בן אדם רוצה להרביץ את החבר שלו, למה הוא רוצה להרביץ את החבר שלו? בוא נחשוב, למה, למה אדם רוצה להרוג את החבר שלו? יכול להיות שתי אפשרויות עקרוניות. <הקוראים>. ‫מה? ‫-הוא יצר נקמה. ‫נקמה, יפה. ‫או שהוא רוצה לנהל לא... בשקט, ‫שלא אפריע לו. ‫או, או, או, או שהוא רוצה, לא... אני אצייר את זה, ‫יש רצח למטרת שוד, והמסתעף. ‫אני רוצה להרוויח משהו ‫שהנוכחות של החבר שלי מזיקה לי, ‫ואז אני רוצה להרוג אותו ‫כדי לקחת את הדבר הזה. ‫ויש רצח מתוך כעס ונקמה. ‫אין, רצח או על החבר. ‫-מה זה סיפוק על ה...? ‫או שהוא מפריע למכיין. ‫סיפוק ה...? ‫-הרוצח. ‫מה זה הרצח. הרוצח? ‫-הרוצח שרוצח. ‫מי זה הרוצח? אה, לוני, הבנתי, אני מתכוון למה בן אדם רוצח? בוא ניקח את הבן אדם שרוצח בשביל שעות. יש בן אדם שרוצח במטרה לחיות. אז זאת אומרת שבעצם הרצון, הכוח שמניע את הרצח, הוא כוח החיים. הוא אף לא רוצה להרוג בשבילה. גם אדם לא נורמלי. כן, כן, ממש ככה. אדם מתאבד בגלל שהוא מרגיש שהחיים שלו הם כל כך מרים, שהם נחשבים כמוות לעומת העדר שלהם, בדרך כלל הוא לא מחשב את הסיפור עד הסוף, רוב האנשים שמתאבדים, חושבים על האופציה, הם רואים מול העיניים איך שכל האנשים מגיבים להתאבדות, והם לא שמים לב שהם לא יראו את זה. ככה. לא על זה תכבד כי יש לו מטרה, זה לא משנה, עוד פעם, שיהיה ברור. עכשיו, אל תבואו נשתפנו אנשים שסתם. אין דבר כזה, אין דבר כזה פסיכומטי. זה לא חולי, זה לא יש מחלה, ודאי שזה מחלה, אבל אני אסביר לך מה קורה במחלה. במחלה קורה שבן מלא כל כך הרבה זעם על העולם. כל כך הרבה זעם, שדרך אגב יכול להיות שהזעם הזה מוטלן. ביסודו. אבל הוא מלא כל כך הרבה זעם, ואין לו מה לעשות עם הזעם, והזעם יוצא לפועל באופן, אתה יודע שאנשים יצאו מהמחנות השמדה של הנאצים היו אנשים כאלה, שרצו לשרוף כל דבר שלם ויפה שהם ראו האם זה צודק? לא, זה לא צודק מה הוא עשה לך? הוא לא עשה לך כלום אבל האם זה מובן? זה ודאי מובן זאת אומרת, התחושה של בן אדם שעשו לו רע הוא לא תמיד ברמה הרגשית לשאלה מי עשה לו את הרע ולמה זה מגיע לו. דבר שני, הוא לא מביא בחשבון, זה האם מה שאני עושה באמת יביא לתיקון או יביא לבלגן יותר גדול. אני כועס על מישהו, פגעו בכבודי למשל. אחת הסיבות שאנשים עושים עוולות זה כי פגעו בכבוד שלהם. הכבוד זה אחד הדברים היקרים ביותר לאדם. אין חיים, חיים בלי כבוד ולא חיים. לא. אי אפשר לחיות בלי עכשיו, האם זו הדרך הנכונה להשיב את הכבוד האבוד על ידי להרוויץ לשני? יכול שיהיה לי על יותר ביזיונות. ובחלק מהמקרים אני עושה את הטעות הזאת ואני מפספס. אבל מה מניע את האדם? רק הרצון הטוב. רק הרצון הטוב. אין רצון רע בעולם. מה זה הרצון הטוב שלו? מה כמובן הרצון הטוב שלו הוא הרצון הטוב באמת. הרצון הטוב שלו זה הרצון הרע שלך? זה רצון טוב? לא, מה? דש אוהב. אין לאדם, הקב"ה ברא את האדם בצלם אלוקים, אומר רבינו הרמב"ן, תדע לך שהאדם, אין בו בתוך הנפש של האדם שום אין דבר כזה. אבל לעצמי רציתי בצלם אלוקים. יהיה צלם אדם רע מן הרב, הכוונה היא האופן החיצוני, הצורה, שאדם נותן לרצון הפנימי שלו. כתוב בתורה צלם אלוקים, אתה צריך להסביר את זה גם. אתה לא יכול להסביר רק פסוק אחד. הוא משהו. עוד פעם, פרויד לא מסביר בצלם אלוקים, הוא לא מתכוון להסביר את זה. אם אתה אומר שהוא צודק או לא צודק, זה אפשר לדון, אבל העמדה של התורה היא הוא תמיד מגיע בתור עטיפה חיצונית, זה פירוש הפסוק יצר לב אדם מאמין עורר. אני לא חושב, יפרוי צודק או לא צריך לדון בפני עצמו, נדון בזה ב... באשר אחר. אז אתה אומר שמאחורי כל התנהגות ישנה כוונה חיובית? כן, עכשיו, צודק צ'רצ'ין שאמר שהדרך לגיהינום מצופה הרבה כוונות טובות, כי כשאדם עושה מעשה רע זה לא משנה מה הרצון שלו. גם אם הרצון שלו הוא טוב, למעשה המעשה, למעשה התוצאה היא שלילית. והמעשה הוא רע, והוא אחראי, אם הוא אדם בריא בנפשו ובגופו, אז הוא אחראי למעשיו, והוא צריך להיענש. אין לזה קשר, אנחנו לא מדברים לא בכלל עכשיו על ההשלכה, למעשה אם אדם, הכבוד שלו נפגע, והוא מאוד מאוד פגוע, וכולי, ולכן הוא הולך והורג בן אדם, הוא רוצח, ואנחנו נהרוג אותו, או לא, לא משנה, נעניש אותו כמו שצריך. אבל אם אתה שואל, בשביל להבין מה קורה, אדם שחסר לו, שהכבוד שלו פגוע, הוא מסכן, והחלק שלו פגועים, הוא באמת מצוון להגן על הכבוד שלו. לא תמיד, או, בדרך כלל הוא לא מוצא את הדרך הנכונה לעשות את זה, ולכן הוא עושה טעויות בדרך להגשים את הכבוד. אבל הוא צריך להגשים, לספק לה, את הכבוד שלו. אדם אמור לחיות חיים של, כך כתוב בצד ישרים, של לחת רוח ויישוב דת. עכשיו, האדם צריך להתענג בחיים. להתענג זה אומר לא רק להתענג במוכניות. אדם, אדם שחי בעולם לא יכול להתענג רק במוכניות. הוא צריך גם להתענג מאוכל. הוא צריך שהם האמינון, אם אדם אוכל כל היום שוקולד, בסוף יהיה לו לא טוב. זה טעות. זו טעות. זה טעות כי הוא לא מקשיב באמת למה שהוא רוצה. זו טעות לחשוב שהוא רוצה. אם הוא יביא בחשבון את התוצאות השוקולד, הוא לא רוצה אותן. הוא לא רוצה שהשיניים שלו ירחבו, הוא לא רוצה שיהיה לו חובות כדי לשלם טיפולי שיניים, והוא לא רוצה שיש איש שהוא יסבול מהתקף לב בגיל צעיר. נכון שצריך שכל, השכל הוא, כלי, הוא תדע לך שאתה תפסיד אם אתה תנהג כך וכך. השכל יכול להיות מונע מרצונות רעים? או זה גם משהו יותר פנימי? לא, השכל מונע, השכל כן. השכל אף פעם אין לו מנוע פנימי. אני רוצה להסביר לך, אין פעולה אחת בעולם שאתה יכול לעשות שהשכל מניע אותה. השכל לא אומר לעשות כלום. אם אני יושב פה על הכיסא ואני לא אכלתי, לא מים כבר שבועיים, ויש פה בקבוק מים, האם השכל אומר לי לשתות? אני רוצה להגיד לך, אם אתה רוצה לחיות, אז זה לא ילך בלי לשתות. האינסטינקט החייתי שלך הוא לשתות, אבל הזאת, הרצון שלי לחיות, אומר, אומר לשכל לחשוב איך אני אחיה, והשכל אומר לי, המים עומדים איך לחיות. אבל אם אני אגיד סליחה, אדוני השכל, אני רוצה למות, וגידי לי, לא, אל תשתה. זאת לא, אומרת, השכל לא יכול להכריע שום דבר, רק הרצון מכריע. והרצונות, לא, אין להם שום רצון, שימו לב לדבר נפלא. אבל הרגש שבמים... בגלל זה... מורף ו... הרגש מורף פה. הרגש, מורף לפעמים, מורף הרגש מורף. לפעמים יש לו לבושים, אבל, אבל הרגש הבסיסי הוא רצון טוב. עכשיו אני רוצה להמחיש לכם דבר אחד, אין דבר חשוב, כל דבר שיש לו סיבה שאתה עושה אותו, הוא לא חשוב. זה דבר מדהים. כל פעולה שאתה עושה אותה, שיש לך סיבה למה עשית אותה, היא לא פעולה חשובה. אני אתן לך משל פשוט, אני נוסע כל שבוע ביום אבי אלי שלי בבני אבות. ואני נוסע בכלל ארבעה ושתיים. עכשיו.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 ושתיים כי היא לא נותנת לי 100 שקל. אבל נגיד שהיא הייתה נותנת לי 100 שקל, אז הייתי אומר, הביקור הוא גם לא מטרה. <מטרה>, <מטרה> הוא גם עכשיו, המטרה היא 100 שקל. עכשיו נמשיך הלאה, מה נעשה עם ה-100 אם אני קולל ב-100 האלה <שוקלד> שוקולד בשביל לאכול, אז ה-100 שקל הם גם לא מטרה, המטרה היא השוקולד. שמה <מטרה> אני עושה איתו? נגיד שאני יכול אותו ונהנה ממנו. למה אני צריך את למה אני רוצה לענות? על זה אין תשובה. <כף> כל דבר שיש לו סיבה למה אני רוצה אותו, אין לו ערך. אין לו ערך. בוא תיקח דוגמא, אדם מניח תפילין. למה אתה מניח תפילין? נהנה, אני לא יודע מה שאתה אומר. מה? נהנה. בסדר, אז אתה לא מניח תפילין כדי להניח תפילין. אתה מניח תפילין כי למשל קרירה של צבעה. נגיד, לא משנה, אני לא מייצג פה מישהו ספציפי. אז זאת אומרת, התפילין עצמם הם אמצעי. עכשיו, למה אתה רוצה לעשות את מה שאתה מציבה? נשאר עם טוב. עולם הבא. נגיד, זאת אומרת שעצם קיום הציבור הוא גם לא מטרה. המטרה היא לקבל את העולם הבא. למה אתה רוצה לקבל את העולם הבא? כי זה כיף. למה אתה רוצה כיף? אין תשובה. ככה. זה המטרה. שוב, אם זו המטרה שלך, אדם אחר יכול להגיד שאני רוצה להניח תפילין כי אני אוהב את הקשר עם הקדוש ברוך ואז זה עצמו המטרה. זה נקרא במצוותיו החפץ מאוד ולא במסחר מצוותיו. אבל אף פעם דבר שיש לו תכלית, זה אומר שהוא לא חשוב. לא אף פעם. כל פעם שלדבר יש תחליט, מה אנחנו כן עושים. מה עוד הדברים המשמעותיים? דברים שהלב שלי רוצה אותם. עכשיו, הלב שלי רוצה קשר עם אנשים. הלב שלי רוצה ליהנות. זה כתוב במפורש שהוא עושה את השרים, האדם לא נמרע אל הליטה התענוג הוא כוח אחד הכוחות המרכזיים באדם. האדם רוצה כבוד. חיוני, הכרחי, בלי כבוד אי אפשר לחיות. בלי כבוד אין חיים. האדם רוצה חוכמה. גם כל אחד מאיתנו חייב חוכמה, אפשר להתווכח אם חוכמה זה אמצעי או מטרה, יש מקום לדון בזה, יש אנשים שיגידו לך זה רק אמצעי, אפשר להתווכח, חוכמה זה רק אמצעי. אבל אדם רוצה חופש. בשביל מה אתה צריך את החוכמה? מה? אתה צריך את החוכמה? יש אנשים שאוהבים חוכמה. אבל אם אתה תשב עכשיו במדבר, יש לך כוח. שרוצים דברים שאין להם ערך מה לעשות בזה. אולי אני טועה, יש להם סוג אבל כל בנאדם שהוא לומד חוכמה כלשהי, הוא רוצה לשתף בה האנשים, כל האריסטו וכל אל תמיד, הענה הכי גדולה של רב זה שאלות תלמידים, זה תמיד מוצאי. בסדר, עכשיו השאלה היא לא זו, השאלה היא מה קורה אם אין לתלמידים. שהוא רוצה לספר לתלמידים, זה אני מבין, מה קורה אם אין לתלמידים, הוא לא רוצה לדעת אז? אם אתה היית עכשיו לבד במדבר, אתה חושב שהיה את אותו רצון ללמוד חוכמה? יכול להיות שלא, אני לא עשיתי. ללמוד חוכמה אולי לא, אבל עדיין ידע, בא לך לדעת משחק שחמא דוגמא יותר טוב? אבל מה אומרים ידע זה כוח? למה זה כוח? כוח על מי? על מה? ידע זה כוח זה תיאוריה, זה תיאוריה מסוימת. לא, הוא אומר, הוא הולך עם משפטים כאלה, איזה ראיין הוא הולך עוד פעם, אה, אלה, לא יודעים משפטים, לא תתבודד בעצמך ותראה. מי שאומר שידע זה כוח ומי שאומר שזה, זה משפטים. אני לא אומר שהם לא נכונים. תחשוב אבל אתה, נראה לך שכל מה שיש בידע זה כוח אם אתה נמצא, לצורך העניין הולכים לטייל, ויש אחד שיודע את הדרך, אז הוא מקבל באופן טבעי מעמד בקבוצה של המטיילים. אבל האם כל המשמעות של ידע זה כוח? האנשים רוצים לדעת הרבה דברים. מהר צריך לדעת מה שלומע אבא אני לא שומע. זה גם ידע. זה גם ידע. מי שאמר שידע זה כוח. אבל דיברנו על חוכמה. יש סוגים של ידע, אני לא יודע. אני אומר, קחו לכם, הרבה מאוד משפטים נאמרו, הם נכונים בזווית מסוימת, הם לא מתכוונים להיות מבוטים כל אתה מצטט אותם ככה. ידע זה כוח זה משפט ציני. זה נועד בשביל להיות משפט ציני. עכשיו, יש בזה אמת מסוימת בציניות הזאת, אבל זה לא כל האמת. לחוכמה... יש משמעות, אני לא, לא מעניין אותי כל כך להכריע, אבל האדם רוצה דבר אחד והוא צריך לחפש בתוך עצמו את הטוב, כי אין מקור אחר לטוב, חוץ מהאני הפלימי של האדם. אם אתה אומר שכל פעולה שלי אני צריך לחפש אותו. מה זאת אומרת? אתה סביר? או מה? אני, אני, כל אחד בנפרד, קודם לך. אני רוצה דברים, אבל הרצון צריך לעבור תרגום. תרגום. כי אני מתרגם את הרצון, אדם לצורך העניין, אני אקח, רוצה לאכול אוכל טוב. לכל אוכל טוב יכול להיות uh, שוקולדים כאלה, סופית. יכול להיות uh, סטייק, יכול להיות דג, uh, דג mm. סול uh, מטוגן ויכול להיות דג סול. כל אחד בהקדמה שלו לטוב. עכשיו <laughs> <laughs> כל זה יזם <laughs> תרגומים <laughs> של האוכל <laughs> הטעי. כל אחד והתרגום שלו. בסדר, עכשיו יש תרגום נכון <laughs> ויש תרגום פחות נכון. מה זה נכון ולא נכון? תרגום פחות נכון זה נקרא, הוא פחות משקף את מה שאתה באמת רוצה. <laughs> אני אתן לך דוגמה פשוטה. Okay. אדם אז הוא הולך לאכול שוקולד. השוקולד, בטווח מסוים, גורם לו כאבי שיניים. הוא רצה את כאבי במובן מסוים הכאבי שיניים אין סתירה לעונג. כאב זה הפוך מעונג. אלא מה? כי כשהוא אכל, הוא לא היה ערני לכל התוצאות שייצרו מהשוקולד. ואדם וה... צריך מאמץ כדי להיות ערני. אבל האם זה תרגום טוב? לאכול שוקולד בכמות קטנה זה אולי תרגום טוב לרצון ליהנות. לאכול שוקולד בכמות קטנה זה תרגום גרוע. זה לא תרגום טוב. ילד קטן, ככה מספרים תמיד סיפור כזה, ילד קטן, מגיעים אורחים. הוא רגיל שכל הזמן מתעסקים איתו כולם. פתאום מגיעים אורחים, ואבא ואמא כבר 40 דקות עסוקים עם האורחים. הוא מרגיש לא טוב הילד. מה הוא עושה? ניגש לשולחן, לוקח את הגרטל וזורק על הרצפה. מה הוא רצה? צועקים עליו עכשיו. אני מסכים, אני מסכים שהוא קיבל עצמת לב. האם זו עצמת לב שהוא רצה? הוא יצא מזה במוצא, אתה חושב? זה הגשים באיזשהו מובן את הרצון שלו, ולכן הוא התבלבל. אבל זה תרגום לא טוב. הוא לא את זה הוא רצה. אם היה לו יותר יכולות, הוא היה יותר בוקר. אבל הוא בדרך כלל לא מרוצה מזה הכל. בדרך כלל לא מרוצה מזה. הוא חושב הוא מרגיש משהו בתודעה שלו, קישר את התשומת לב הזה ואת התשומת לב הזה, ולא היה לו מספיק כלים. אם היית מלמד אותו, תשמע, מוישל'ה, תיגש לאורך, תגיד לאורך, שלום מוישל'ה, איך קוראים לך? נשאל את האורח, האורח יגיד לך, קוראים לו חי, הוא יצבות לו בלח"י, תהיה לו תשומת לב חיובית, הוא ייהנה הרבה יותר. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא הגשין, הוא תרגם את הרצון שלו בצורה לא טובה. עכשיו, יש סיבה להרוטה, כי יש דמיון בין מה שהוא השיג למה שהוא רצה. זה שניהם תשומת לב, זה לא אותו תשומת לב. אותו דבר זה בהרבה, הרבה מאוד דברים. אנשים רוצים דברים מסוימים, הרבה מאוד אנשים רוצים כבוד, ובמקום לקבל כבוד... במקום לקבל כבוד, הם מקבלים פחד <מח> שאנשים מפחדים מהם. בדמיון הרגשי זה נראה דומה, <מח> אבל זה לא אותו דבר. והם סובלים. הורדוס למשל היה בן אדם שרצה מאוד כבוד, וכיוון שכל העם שנא אותו ובז לו, אז הוא לקח טוכי, לא אחד, להקה של טוכי, ולימד אותם לצעוק, הורדוס הוא מלח גדול. בכל מקום שהוא הלך, היו הולכים איתו להקה של טוכי כאלה, והם צועקים, הוא מלח גדול. תגידו לי חבר'ה, זה עוזר באמת למה לא עוזר, אתה חושב? אתה חושב שהוא נרגע מזה? הוא לא הרגיש בתוך הלב שזה צחוק מהעבודה? שהוא נימד את התוכים להגיד את זה? מה אתה אומר על זה שהוא ילמד, ייקח טייפ? מה אתה אומר לעצמי שאני אקח טייפ עכשיו וייתן בטייפ נאום כזה של מחמאות? אחר כך אני אקשיב על ה... הוא יעשה מחמאות נותנים. צריך להיות חולה לפני בשביל זה. אתה רוצה שזה יבוא מבחינה של מישהו. יפה! זאת אומרת, יש פה הטיה, יש פה משהו שיוצר לבן אדם. קונוטציה קרובה, זה קרוב לכבוד ולכן הוא הולך אחרי זה. האדם שמסתובב וכולם מפחדים ממנו, זה כבוד? הם בזים לו בתוך הלב, הם שונאים אותו, והוא יודע את זה, אבל זה דומה קצת, כי זה דומה מבחינה רגשית, זה יוצא לקונוטציה דומה. זה נקרא תרגום לא נכון, זה נקרא יצר רע. יצר רע זה אומר, הצורה שאני נותן לרצון הפנימי שלי, היא לא הצורה המקורית, היא לא הצורה האמיתית, היא צורה מסולפת. אבל בצורה, יש שתי מילים קרובות באמת. הוא נותן, האדם נותן צורה לרצון הפנים שלו. זה דומה לחשמל. החשמל מגיע מחברות חשמל, חשמל אחד שמגיע גם לתאורה, גם למזגן, גם לוונטילטור, גם למכשיר, גם לתנור אפייה. כל המכשירים האלה מגיעים להם חשמל. החשמל מגיע מספור ניטרלי, הוא מקרר או מחמם? הוא מניע. הוא מניע, הוא כוח מניע. על כלים... הם מתרגמים, קוראים לזה בשפה של החשמל טרנספורמציה. הם מעבירים, זה ממש ככה זה נקרא. טרנספורמציה זה נקרא... מעבר, העברת. טרנס... אטלנטי זה... זה סטיסה טרנסטרנטית, זה נושא שעוברת את האוקיינוס האטלנטי. טרנספורמציה זה נקרא העברת החשמל לשפה אחרת. זה התפקיד של הקינים. זה נקרא היצר. היצר זה נקרא כל מה שהאדם עסוק בלתרגם את העני הפנימי שלו, ולהשתדל כשאדם מדריין אותו. זה נותן לבן אדם אותו מיטור רגשי בין אם זה נכון. לא, לא. זה כמו אותו ילד שקיבל תסומת לב שדינית. <אח> זה דומה קצת, זה לא סתם, אחרת הוא לא טועה. אבל, אבל זה דומה דמיון חלקי. ומבחינה מסוימת אחר כך את זה מתוסכל. ילד שכל הזמן מקבל תסומת לב שדינית, איך הוא יגדל? הוא לא יהיה ילד <אח> <אח> מלא ביטחון עצמי. <אח> הוא ילד מסכן. אבל זאת אומרת, יש משהו ב, ב, בתרגום הלא נכון שהוא מזכיר את התרגום הנכון, ולכן הוא גורם. הטעיה, הוא קורא בלבול. לעומת זאת, תרגום נכון הוא תרגום שעושה את הבן אדם מרוצה. עכשיו, אם אנחנו שואלים מה הרצון הפנימי שבן אדם מוביל, לחיים כאלה, חיים נכונים וטובים, שהתורה מובילה אליהם. התורה אמורה להוביל את הבן אדם, אם הוא לומד אותה נכון, להוביל את הבן אדם לחיים מאוזנים ובריאים, חיים נכונים, שיבינו אותו לשלבות, לשלווה ולשלווה. זה ממש הפתילה, ממש כמו בפתילה בנר, השמן זה האנרגיה. השמד זה כוח הדלק, כוח הבעירה שיש באש, האש זה החיים, החייקוד, החיים, הטובים של האדם והבתילה היא המכוון, היא נועדה בשביל לכוון את האדם, לאן ללכת ובאיזה מינון, כמה להוציא, כמה להוציא בכל רגע, כמה שמן לספור בכל רגע, זה, זה, זה הסוד של התורה. מישהו רוצה לשאול משהו? <ע> <ע> <ע> אני... <ע> האור העיקרי נמצא באדם. זה אור שיכול להתחבר לנשמה, יש משהו שיכול להתחבר לנשמה ולהניק אותה. זה גם בעצם קשר עם אנשים. קשר עם אנשים, הוא מספק רגשות, הרגש של אהבה והרגש של להיות, הוא אחד הרגשות, אני חושב שהדבר היחידי החשוב בעולם זה אהבה. זה מה שישוע אמר. אתה רוצה לתת את ישוע? אה? אתה מכיר טוב יותר שיש קראתי על הספרים שזה פחות או יותר הזה. אני חושב ש... אחרי זה בא פרויד ואמר שכל מה שמגיע את המין האלו שזה מין, ואז אלברט אינשטיין בא ואמר שהכל יחסי. לא, זה לא, זה לא כל היהודים שעשו את כל... זה מאוד פשטני התמונה הזאת. כן, זה מאוד מאוד פשטני. ויש בזה מנה אמת. מה? איזה מנה אמת. לא שומע. יש בזה מנה אמת. שהכל יחסי. השאלה היא באיזה בובה אתה מתכוון יחסי. וגם פרויד זה לא לגמרי מטוייק. פרויד אמר שהכרה בכבוד יותר חשוב, כמו שהרב אמר. זה מאוד מורכב, זה מאוד מורכב, זה לא זה מה שאנחנו עסוקים. בהזדמנות אני אשמח איך קוראים לך. דוד שיק. דוד מספיק. דוד מספיק. ודוד. רוצה להגיד שהוא קשור. איזה שום. אנחנו רוצים שיחה על תורת פרויד. בהזדמנות. והחינוך בתורת משתתל. ו? אני אשמח. אני אשמח. דברו עם הרב, תקראו לי את הזמן. יום חמישי הכמוך. יום חמישי הכמוך. סיכום, סיכום על מה שיש. סיכום שהאדם, הרצון החיים שבאדם הוא הרצון הטוב והוא מניע את כל הטוב בעולם. גם מניע את הרע. למה הוא מניע את הרע? כי האדם עסוק בלתרגם את הרצון שלו. זה חלק גדול. אז מה שהרב אומר כביכול, כל מי שנניח דעש, הם לא מתרגמים את הרצון שלהם, נכון? נכון. ואין לי בזה ספק בעצם אין בן אדם רע כאילו. אין בטח. עוד פעם, אם אתה מדבר על התוצאה, התוצאה הסופית היא שהאדם הזה עשה מעשה רע, המעשה הזה הוא מעשה רע לגמרי, ואנחנו צריכים להילחם במעשה הזה בכל פעם. כאילו עוזים אנשים כמו איזר, כאילו, הוא ממש יוצא מהרב, אליצר, צריך לטפל בו, מגיע לו עונש. לא, מגיע לו עונש הוא אחראי למעשה, והוא אמור לדעת, וגם אם זה מספק. עונש לא מגיע, מגיע לו לשלם. לא, אבל צריך אם הוא מודע לזה שמה שהוא עשה זה אסור, הוא היה אמור לעצור, אפילו הוא חושב שזה, אפילו אם הוא צריך לספק את ההוצאות לא. אם אתה יכול לתקן, אני לא מדבר עכשיו על השאלה, אני לא, אני לא עסוק לתקן. אני עסוק, רגע, כשבא אליי בן אדם ורוצה להרוג אותי, אני לא עסוק לתקן אותו, אני עסוק קודם כל בלהציל את זה דבר ראשון. ואני יהרוג אותו, אפילו גם אם הוא באמת לא אשם. גם אם הוא משוגע, הוא חולה נפש. הוא באמת לא אשם בכלל, אני יהרוג אותו כי אני רוצה לחיות. זה... לא עונש, לערות זה, אין מה זה... עכשיו, כדי, הרבה סיבות, אני חושב שאדם שעשה מעשה רע, הוא יודע שהמעשה הזה אסור, ואסור לעשות את המעשה, אפילו אם הוא בטעות חושב שהוא רוצה את זה. עדיין הוא היה צריך להימנע מלעשות את המעשה, כי המעשה הזה לא נכון. ועל זה מגיע לעונש? מה העניין בעונש? אתה חושב סתם, איידרנש, כן. תקרא לזה בקוונה, לצורך העניין. אבל זה הנדון שלך, השאלה המעניינת בעוד היא לא קשורה לנדון שלנו, כי גם אם אדם עשה מעשרה כי הוא עשה מעשרה, אתה לשאול את זה. בסדר, חלוק השמח.